Не знаех, че 36 картини на Жорж Папазов се съхраняват в Музея за модерно изкуство в Стокхолм. Той обикновено влиза в разговора като парижки художник, Жорж. Част от авангарда между двете войни, нов проект обаче измества фокуса на Север. Изложбата Жорж Папазов и а, Стокхолм в... А, с сградата, галерията на СБХ на улица Шипка проследява една по-слабо опозната, но ключова линия. Връзките на Жорж Папазов с шведската сцена през 20 от 20-те до 50-те години, приятелства с Нилс Дърдел, подкрепа от колекционера Ролф Демаре, изложби, колекции, движение на произведения между Париж и Стокхолм. Поводът е една конкретна картина с дълга биография, която се връща и отваря по-широк разказ за мрежите на модернизма. Куратор на този проект е Мария Василева и ми е много приятно да ви кажа добър ден в студиото на Хоризон до обед. Добър ден. Нека да допълня. А, Мария е сред водещите фигури в съвременното българско изкуство с активен принос към развитието и международното представяне на а, българско изкуство. Нейни текстове и анализи са публикувани в редица български и чуждестранни издания, каталози, специализирани платформи за изкуство. И да започнем от там, какво променя тази стокхолмска линия в начина по който разглеждаме Жорж Папазов днес? Това някакъв периферен епизод ли е в живота му или е структурен елемент? Не мога да кажа, че е структурен елемент, но е важен елемент в живота му. Също така не мога да кажа, че променя кой знае какво, но отново ни напомня, за смелостта и самочувствието, което Жорж Папазов е притежавал, за това да погледне не само отвъд границите на Ямбо, откъдето тръгва и България, но отвъд границите на Париж, в момент, в който е в центъра на модернизма и на всичко, което се случва в европейското авангардно изкуство през първата половина на 20 век, но като че ли това не го задоволява. А, затова той тръгва към Стохълм, една територия не чак толкова позната по това време и не чак толкова популярна, но а, това отиване към Стохълм му дава нов тласък, за което пише в своята автобиография. А, изподеля, че именно първата му изложба там през 1933 -та година но го увери в неговото собствени сили. Независимо от това, че и там, както и в България, е имало много дебати за неговото изкуство. Той винаги изпреварва времето си. Но от тук нататъка той решава да прави повече изложби в чужбина и следват изложби в Милано, в Загреб, в Белград, в Прага. Така че Стохолм е важно място, което го отласква малко от... Комфорта, да кажем, на Париж а, и го кара да, да тръгне по света. Ако трябва да формулирате тезата на тази изложба и всъщност на проекта ви Жорж Папазов и Стокхолм в едно изречение, какво е то? Трудно е да формулирам някаква теза, но това, което ме е, вълнува около този проект, е, че освен широката географска територия, освен широката историческа рамка, има още нещо, има един човешки момент. Има момента на приятелството, на подкрепата, на културната памет и предаването на тази културна памет по наследство. В изложбата има работи на неговия приятел Нилс Дърдел, който в момента се смята за един от най-големите шведски художници. И дори ако отворите сайта на Модерна Музлеят в Стохолм, излиза негова работа най-отпред. Uh, успяхме да докараме четири оригинала на Нилс Дърдел. Има работа и на внука на Нилс Дърдел, Хери Унгер, който е посещавал Мириам дъщерята на Жорж Папазов в ателието и в Париж, но лично не се познава с Жорж Папазов. Само, че целият му живот минава с разкази за Жорж Папазов. И аз го включвам в изложбата като един носител на, на паметта, на живата памет. И точно тези моменти са много важни за мен, за мен. Защото историята, историята на изкуството си има свои методи, методология, как да работиме с фактите, но понякога се появява нещо което по друг начин отключва интереса ни към даден период а, и ни връща отново. Кара ни да разлистим тези страници още веднъж и още веднъж и винаги при това разлистване се откриват нови и нови неща. И Стокхолм е точно такъв ключ в анализа, в разбирането на Жорж Папазов, но на мен ми е любопитно да питам всъщност как има ли отговор, как той стига до познанства с тези хора, защото явно този вид приятелства с колекционери, с салони, с други художници създава някаква инфраструктура на модернизма, която очевидно е по различна от стереотипа за Париж. В Париж наистина хората много се общували, са се подкрепали, защото ние понякога не си даваме сметка, че това, което модерните художници са правили, не е било аплодирано на момента. Имала една много консервативна академична среда, среда в областта на визуалните изкуства. Така че, естествено, те са се подкрепили и хора от цял свят, които са отивали там, също са имали нужда от тази подкрепа. Всъщност, дали можем да говорим, че тези времена за модерното изкуство са нещо като разиграване на връждуващи групировки или разиграване на а, отделни банди от художници и от стилова един срещу друг и че това е всъщност част от един много разгорещен граждански дебат, който се случва в Париж. Това е период, период на цялостна смяна на статуквото. А, такава смяна, естествено, не минава лесно. А, хората от по-академичните среди, които а, държат всички позиции в академиите, а, в големите изложени пространства, естествено, не ги пускат с радост. Така че тези хора, които а, имат други виждания за за изкуството и за това, какво то трябва да представлява. Естествено, водят своите битки, не бих казал с, на барикадите чак, но а, с доста упорита работа и благодарение също на техните галеристи, на колекционерите и на търговците на изкуство. Всички те, ние сега копираме, чак сега този модел, да можем да работим всичко и заедно, защото съзнаваме, че ако е, няма тази колаборация, няма как да съществува художествената среда и няма как ние да си извоиваме позиции. Идеята за художника затворен за стените на ателието е доста вече демодирална а, и трябва малко повече усилия от това, за да могат и другите да ни видят, а не само ние да виждаме себе си. А какво ще видим в крайна сметка в тази изложба, която се или вече сте подредили откриването обаче днес вечерта на Шипка 6? Изложбата вече е наредена. Всъщност всичко тръгна пак от една житейска случайност, макар, че няма нищо случайно, когато човек се занимава вече, може би, 6 или 7 години с Жорж Папазов, една малка брилянтна работа, която се появи на търг в шведския град Упсала през миналата година. Беше закупена от български колекционер. И когато разчитахме историята на тази картина, се оказа, че тя е била притежание на Нилс Дърдел, много близък приятел на Папазова в Париж. Всъщност той прави контакта между Нилс Дърдел и Ро. Marais, огромния колекционер, филантроп, личност невероятна, и след кончината на Нилс Дърдел, по наследство картината мина в неговата дъщеря, също художничка, оттам в неговия внук Хенри Юнгер, също художник. Това е една фантастична шведска фамилия, в която всички са или писатели, или художници, поколения наред. И аз имах а, късмета да отида в ателието на Хенри Юнгер, Кристо Холм, който съхранява цялата тази памет. Той дори ми подари един наръч от изрезки от пресата, свързани с Папазов, mm -hmm. колекционирани от неговата майка. Това са е, невероятни неща. Освен информацията, която той дават, страшно трогателно е как е някъде в една къщичка, край Стохолм, се пази това нещо и се предава от поколение е, на поколение. Така че ще видим негови е, картини също в изложбата. Разбира се и... а тази картини конкретно е тази сюрреалистична да, композиция, така Да, ли? да. Добре, това е концептуалният център, но и с цялата тази документация, доколкото разбирам и с всички препратки и сравнения, които могат да бъдат направени между а, работите на Жорж Папазов и неговите шведски колеги, така ли? Опитали сме се да дадем повече информация, така че изложбата има и документален характер защото независимо, че аз съм писала малко за този период от живота му в моята монография за Жорж Папазов, почти нищо не се знае. Така че в изложбата хората могат да се запознаят с биографиите на четиримата големи личности, Папазов, Дардел, Лунгери, Ролф де Маре. Извадили сме отделни цитати, които правят връзката между, между тях. Между другото, Ролф де Маре е кръстник на дъщерята на Папазов. Един много любопитен момент е също, че той идва в България по повод на архива на танца, който прави и музей на танца, който съществува до ден днешен. Идва в България, развеждан разбира се тук от Владимир Полянов и от mm -hmm. Жорж Папазов. Обикалят, събират традиционни костюми, български, народни носи и така нататък. А дори дарява една работа на Жул Паскин, другия голям българин в Париж, на Националната галерия. Така че те са много, много истории. Не всичко естествено сме успяли да, да разкажем и да покажем. Но тази, този проект показва и това, че е, на нищо не може да се сложи точка, че историята не е нещо статично, умряло, че непрекъснато. Тя може да се обновява и да се, ако не, човек има стимул и някакъв мотив за това, е, и да се изваждат много нови интересни неща. А всъщност има ли разлика в приемането на Жорж Папазов в Париж от приемането му в Стокхолм? къде всъщност е бил по-видим и защо. Може ли да се стигне до подобно заключение? Аз специално не съм а, се занимавала толкова професионално с такъв тип а, сравнение. А, сравнение. Да. А, естествено, в Стокхолм като че ли към него е по-голям, mm -hmm. тъй като сцената не поднася толкова експериментални художници по това време. А, и самият Папазов споделя, че дори студенти от Академията в Стокхолм са изследвали неговите работи и са правили а, дебати и конференции за това добро ли е, лошо ли е um също така споменава, че в много от чведските вестници има и за тези изложби. Още не съм стигнала до там. Ето, mm -hmm. отваряш една страница и те цели томове седат за тази страница, Absolutely. които а, трябва да продължим да, да изследваме. А, така че той прави три самостоятелни изложби в Стокхолм и две от тях са в един период, в който той вече не е активен в Париж. Той вече се е пренесъл да живее във Аванс, малко живее по затворен от художеството живот, но пък не спира и в хом продължава да прави изложби, участва в групови изложби, които Ролдемаре организира, съствори от своята колекция. Въобще важно място за него. Много интересно е това. А, а имате ли обяснение, Мария, защо тази част от биографията на Попазов до този момент остава слабо позната в България? Вече връщаме се тук в българския контекст. Не само в България. Тя ни изследва на добре и от големите историци на изкуството, които са се занимавали с творчеството на Папазов. Той наистина потъва в Сянка за доста дълъг период от време. Самия той не от хората, които се промотират и се менежират. Затова и всяка битка ни е много важна за изваждане на името му от тази забрава. Затова ли направихте и този проект е Изплуване? в Казанлък като контрапункт на потапянето. Да. И потъването а, на изложбата на Папазов беше част от този uh -huh. огромен проект. Но дори за това а, занесох 11 рисунки на българската антарктическа база на остров Ливингстън. А, открихме преди новата година, в края на миналата година като един жест и това е символично действие да, да покажеме, че трябва да се полагат усилия за това име и то не е само от мене, от много други колеги от държавата, това го казвам всеки път наистина аз мога да стигна до някъде в промоцията на един художник но тук нататък държавата трябва да осъзнае значимостта на това да имаме едно име с което българския модернизация да бъде свързано. И това име съвсем логично би съвсем могло да бъде. Жорж и Папазов... е много лесно. А, а добре, а какво още ще да стане, ако, ако не бяхте забелязали появата на а, тази сюрреалистична композиция на Жорж Папазов на търга а, в а, Швеция? Както казах, този епизод от живота му е описан в моята монография. Uh -huh. нали? Той вече uh -huh. е не само този, но и много други, които са интересни и които сигурно предстои да бъдат разгърнати. На ти. Но а, за мен също е важно а, повече хора да, да знаят за това. Да, да го направим достояние на публиката. Защото, а, както сме си говорили многократно, на нас ни липсва а, самочувствие, липсва ни увереност. И ми се струва, че такива изложби и изнасването на такива а, факти и толкова качествено изкуство, а, като че ли малко ни, ни дават а, крила и имаме нужда от това. Добре, Стохомския период на художника модернист Жорж Папазов, едно българско име, което се свързва трайно с Париж, обаче не се превръща в Стохомски синдром за него, нали? Така ако мога така да завършим с тази шега, можем ли да кажем, че в нито един миг Жорж Папазов не е бил заложник на някакъв изъм в изкуството и че на практика е вървял по собствен път? Жорж Папазов наистина е много а, свободна птица и това <съща> дори му е изигравало лоша шега. А, знаем, той самия го е писал в автобиографията си, че никога не искал да се обвързва с никакви кръгове, включително с големия Андре Бретон и неговия кръг от сюрреалисти неговата представа за сюрреализма. Uh, което и Жошо Пазов си е давал сметка за това. Малко го остава в uh, изолация, но за него свободата е била най-важното и най-великото нещо и за това дори е жертвал uh, Някакси усилията си не е положил толкова усилие да, да бъде нон-стоп в играта. Продължил е да рисува почти до сетния си, си дъх. И ние сега сме длъжници. Както казах в началото, Стохолмския синдром не съществува, защото напротив Стохолм, начина по който той се усеща там... Пак по неговите думи, образованата публика, тази връзка между природата и хората, всичко това му дава страхотен стимул и го кара да продължи с тези изложби в различни държави. Добре, нека да завършим с това, че всъщност Жорж Папазов няколко пъти се позовавате на неговите думи. Жорж Папазов е и много пишещ човек. Не случайно, вероятно, тази изложба, която се открива днес на Шипка с Стокхолмският... Стохолм и Жорж Папазов съвпада и с публикацията на една негова повест, повестта Поп Васил. Ще продължите ли Мария и в това поле да публикувате неговите повести, това, което Жорж Папазов е писала, не само това, което той е рисувал? Смятам, че е задължително и че изключително сме закъсняли, защото Жорж Папазов е изключителен писател и има още три непреведени романа, пише на френски език. И книжката, която сме превели... Той нарича повесно то той е един малък роман. Поп Васил, тя е свързана с българската история, минава през три епохи от турските робства, стига до, до комунизма, през а, историята на едно семейство. А, за мен е много качествено като литература и няма как да имаме пълна представа от а, човека и твореца Жорж пазов, ако не сме а, прочели и превели всичките му книги. А, ще имаме възможност да говорим за тази повест. Поп Васил на Жорж Папазов, защото на финала на а, периода, в който може да видим изложбата на Шипка 6, ще правите и представяне и разговор за книгата. Надявам се тогава да можем да направим разговор и в а, Хоризонт до обед. Благодаря ви много, Мария Василева, куратор на изложбата Жорж Папазов и Стокхолм, която се открива днес в 18 часа в СБХ в зала 1Б на първия етаж на улица Шипка 6. Дочуване от екипа ни Биляна Върбанова редактор, Рада Томова звукорежисьор, музиката до 12, избира Елеонора Стоилова Да е прекрасен денят ви от мен или на Недева и бъдете с хоризонт.